і твій приятель матиме нагоду утікти. Це собаці дуже сподобалося. Він так зрадів, що хотів обійняти чарівника. Та той, сміючись, відштовхнув його і підігнав, щоб мерщій біг до річки. Тим часом леопард зі своїм в'язнем прибув додому. Бідолашний Келеп, переляканий украй, ще раз спробував перехитрити леопарда і просив знову покласти його в стару торбину, щоб не попсувати добро і «Зав'яжи, добрий дірку», казав Келеп Леопардові. «Я вже не думатиму тікати. В мене такий поганий настрій, що я нічого не зможу вигадати». «Роби, що хочеш», відповів Леопард. «За нову торбину я певний. А що ти не хочеш утікти, тому я не вірю. Дозволь мені потурбуватись, щоб ти і не міг утікти». Отже... Справа Келепова була зовсім погана, і він почув з жахом, як Леопард доручив гінцям закликати тепер усіх приятелів, не забути і слона, і лева. Сам Леопард старіх Келепа якнайпильніше, не вийшов навіть зустрічати гостей, а підіждав, поки вони всі зібралися. Тепер з'ясувалося, що в Глеках не було зовсім води. «Нехай сини мерщі підуть і наберуть води», – сказав Леопард. Він також подбав, щоб розпалити добре вогонь. Келеп мандрував з руку руки, кожне хотіло його бачити. Все розпитувано у Леопарда, як він його спіймав. Оце він налагодився ще раз якнайпишніше розповісти цю історію, коли його сини галасуючи вдерлися до хати. Вони ніяк не могли заспокоїтись, а кричали чим раз голосніше, що в річці було щось таке жахливе, що вони замалим не померли від переляку. «Що за нісенітниця?» – сказав Леопард, не звернув уваги на галас і попрохав кількох своїх найближчих друзів піти набрати води. Та недовгий минув час, як повернулися і ті, перелякані в край, і підтвердили те, що розповідали Леопардові сини. Тоді підвівся лев і сказав гордовито, то я піду по воду. Потім він кивнув на зайця і вилів йому прив'язати собі пляшки і глеки. Та швидко повернувся і він. І він тремтів усім тілом, і грива стояла йому з торчака. Коли всі його такого здаля побачили, то злякалися здорово, надто ж коли почули те, що він розповідав. Через ціле моє життя мені нічого такого не траплялося бачити, розповідав Лев. Це, мабуть, чи не нечиста сила, бо те, що я бачив і чув, це був не звір і незвірячий був його голос. Це було щось жахливе, і воно посунулось на мене, аж я впав долі, та я схопився одразу на ноги і утік щасливо, хоча тая мара довго ще за мною гналася. Та прошу тебе! сказав слон, що ж воно має бути. Я ще зроду нічого не боявся, та й тепер не боюсь, і ніхто не міг мене намовити не ходити на річку. То йди, отказав гнівливий лев, і Заєць підскочив нав'язувати на слона глеки. Та коли він їх хотів узяти в лева, то цей загарчав і повернувся до нього спиною, бо він усі їх тікаючи порозбивав. Але слон сказав, сміючись зайцеві, на мені ті глеки, в мене ж є мій хобот. І він спокійно потюпцював до річки. Ті, що залишилися, чекали напружено, поки він повернеться. Так, він повернувся, але так трубив уже здаля, що видко було, що він розгніваний у край, і коли він став перед ними, то аж страшно було на нього дивитись і всі упевнились остаточно, що їм загрожує смерть і загибель на річці, коли вони ще раз наважаться піти туди. Але Леопард дуже розхвилювався. Всі розмовляли тепер проміж себе про жахливу мару. Кожен розповідав, яка вона, як він її бачив. Тільки Леопард один нічого не бачив. Він вирішив будь-що будь і собі піти на річку. Якби ж він не боявся так. Та ось йому щось спало на думку. Він підійшов до своїх гостей і сказав їм таке.